Ion Barbu. După melci Dintre atâtția frați mai mari, unii morți, alții plugari, dintre atâția frați mai mici, prunci de treabă, scunzi, peltici, numai eu, răsat mai rău, din atâția, prin ce har, mă brodisem șui, hoinar. Eram mult mai prost pe atunci. Când păresii îmi da prin lungi cu pietrișul de albine, ne părea la toți mai bine. Țânciuri sus, de și uzi, fetișcane, necozi plăvane, înfășate în lungi zăvelgi, o porneau în turmă bleagă să culeagă ierburi noi, crăițe, melci. Era umed în bordei și tuleam și eu cu ei. Tot așa odată, iar, la un sfânt prin făurar o la Sfinții mucenici, târla noastră de pitici odihnea pe creastă sus. Eu, voinic prea tare, nus, rupt din fugă, sub toglugă, de alun pe buturugă, odihni și eu curând. Vezi, atunci mi-a dat prin gând că tot stân și alegând, jos în vraful de foi udă, prin lăstar și vrejuri crude, s-ar putea să dau de el melcul prost, în cetinel. În ungher adânc, un gând în șopteacă, melcul blând, din mormânt de foi, pe-aproape, cheamă omul să-l dezgroape și porni la scotocit. Cu noroc că ce l-am găsit. Era... Tot o ochi de bău, dar cu albeață, între el și cei de afară, strejuia un zid de var. Ce să fac cu el așa? Să-l arunc nu-mi venea. Vreau să văd cum se dezghioacă pui molatec din ghioacă, vreau să văd cum iar învie sumnoros din colivie. Și de-a lungul pe pământ mă așezai cu acest descânt. Melk, melk, codobelk, ghembalgat și ferecat, lasă noaptea din găoace, melk nătâng și fată încoace. Nu e bine să te ascunzi sub păreții grei și scunzi. Printre vreascuri cerne-soare, colți de iarbă pe răzoare, au iar muguri noi, pun pe ramură altoi, melk, melk, codobelk, iarna leapă de coșoace și tu singur în găoace. Hai! Ieș din coarnele cămeși, scoate patru firișoare străvezii tremurătoare, scoate umede și mici patru fire de arnici și agață la feștile ciufurite de zambile sau la fir de mărgărind în zăbatul tău argint. Peste gardurile vii, dinspre vii, ori de vrei și mai la vale, în tarlale tipărește brâu de zale. După ce l-am descântat, l-am pus jos și-am așteptat se mai de bine, crengi uscate peste mine, băzeind la vântul strâmb, îmi ziceau răstit din drâmb. Năzdrăvana din pădure, jumulită de secure, scurt furiș înghețat din luminiș. Din lemnoase văgăuni, căpcăuni, îi vedeam pieziși cum cască buze searbă de deiască. și întorși, ochii buboși înoptau sub frunți pestrițe, de păroase, de bărboase, joi marițe. Și cum stam sub vânt și frig, strâns cârlig, izcodind cu ochii trej, mai de sus de brână drumul, unde seara țese fumul multor mrej, pe sub vreascuri, bine, repezită înspre mine, ogușată cu gătej. Că un câtă la cale, de pe șale, când ladeau și când la vale, curgeau betele tărâș, iar din plosca ei de gușe, de mătușe, un tăios, un aspru hârș. Râns prelung cum scoate fiara, plâns dogit când un șarpei mușca mușcă gheara. Muget aspru și largit devuia din funduri seara. Mi-a fost frică și-am fugit. Toată noaptea viscoli. Încă bine n-ajunsesem că pornit duium să vie o viforniță târzie de păresim. Vântura stârnind gâlceavă albă pleavă și cădeau și mărunței bobi de mei. Ninja bine, cu temei. În bordei, foc vârtos mânca praznică revetei. Pe colibă singur paznic m-au lăsat cu un brav de pene. Rar le colegeam alene. Mușul iene răzbătea de prin poiene să dea genelor prin gene. Și trudit lângă vatră prigorit privegheam prelung tăciunii. umbre de secapăunii îmi rotau pe hornul șui leasa ochilor verzui. Și-mi ziceam în gând, dar el... Melcul prost, încetinel, tremură în ghioacă vargă, nu cumva un vânt să-l spargă. Roagă vântul să nu-l fure și să nu mai biciuiască bărbi de mușchi, obraj de iască prin pădure. Roagă vântul să se îndure. De la străveziu, mai târziu, somnoros veni la geam. Iar înalt. Nu ajungeam, dar prin sticla petecită, de prin gheața încălcită, fulgerau sul lung de har prăpădenia de-afar. Podul lumii se surpase, iar pe case, până sus, peste colnic, albicioase, orfoioase, cădeau cepi de arbagic. Viu îmi aduse aminte ce-au zisem înainte de o noapte între toate urgisită, când pe coate, guri spurcate, suflăvând să dărâme din pământ. Când pe sloi rupând din pită, baba dochia învălită cu opsărici stăcovrig. Stă, stă de-nghite și sugite și se vaicăle de frig. Hei! E noaptea ceia poate. Înapoi la fulgii moi, cumpenind a somn pe coate, cu tot gândul sus la el șopti, Melc în cum n-ai vrut să ieși mai iute, nici vifornică, nici mute, prin pădure nu te-ar fi prins, iar acum când focul stins, hornul nins, am fi doi să alegem pene, și alene să chemăm pe moșul iene din poiene să ne închidă. Mie gene, ție conul drept. Cel stâng, binișor, pe când se frâng lemnenc crâng, tâng, melcnă tâng. Dintre pene și cotoare gata nins, cum mișa un pic de soare pendins, războiul cu lunecușul, din țăpoi săltând urcușul, înalțat la dâmbi prinși, îl zări lângă culcușului de frunziș. Era, tot, o scorojită limbă vânată, sucită, onuia ca un hanger, îl ținea în zgărz de ger. Zale reci, asprebenți ce se întretaie sus de vrascurile seci și îl prindeau. O frunză moartă, cu păstaie. Și pe trupul lui zgârcit m-am plecat și l-am bocit. Melk, melk ce ai făcut, din somn cum te-ai desfăcut. Ai crezut în vorba mea prefăcută, ea glumea. Ai crezut că plouă soare, că a dat iarbă pe răzoare, că alunul e un cântec astea zvorbe și și descântec, trebuia să dormi ca ieri, surd la când și în bieri, să tragi alt oblon de var între trup și ceafar. Vezi? Ieși și la un descântec, iarna ți-a mușcat din pântec, ai pornit spre lungi și crâng, dar porniș cu cornul stâng, melc-nătâng, melc, melc Iar când vrui să-l mai alint, întinse-o mâna mară, de plâns mult. Și, dărdeind, două coarne de argint răsucit se sfărâmară. Că e ciunt, nu m-am uitat. Ce în punga lui de bale consutite grij, pe cale l-am purtat, legănat, pungă mică de matasă. Iar acasă l-am pus bine sus, în pod, tot lângă mine, ca să-i cânt din când în când, fie tare, fie în gând. Melc, melc, codobelg. Plouă soare prin fânațuri și răzoare, Lujerii te așteaptă în crâng, Dar n-ai corn, nici drept, nici stâng, Sunt însând la mășul iene din poiene, Cornul drept, cornul stâng. Iarna coarnele se frâng, Melc nătâng, Melc nătâng.